Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu moi siguran La Europa FM Bună ziua doamnelor și domnilor Visul de secole al poporului român S-a împlinit Visul de secole al poporului român este acela să-și ia BMW-ul de la o bătrânică din Germania, care, da, îl are de 20 de ani, dar n-a mers cu el decât prin sufragerie și deci n-a făcut decât 20.000 de kilometri în 20 de ani. Mai nou, bătrânica e mai degrabă din Bulgaria decât din Germania, pentru că BMW-ul deja e în România, doar că circulă cu numere de Bulgaria. După cum știți cu toții, doamnelor și domnilor, ticăloasa, taxa, auto, mai. Cunoscută sub diferite forme, dintre care ultima a fost timbru de mediu, s-a desfințat de la 1 februarie, ceea ce, bineînțeles, creează o altfel de situație, una despre care va trebui să vorbim împreună și să vedem ce facem. Dacă facem, putem să nu facem nimic, să știți. Sunt cozi peste tot la înmatriculări, în momentul de față, probabil că știți asta, mulți dintre dumneavoastră poate vă aflați în fericită situație de a fi cumpărat un BMW de la o bătrânică din Germania, nu, asta contează cu adevărat, până la urmă suntem egal cu în drepturi și tocmai de aceea, pe unii dintre noi, asta ne uh, face să pretindem niște taxe pe care le-am plătit statului român în acești ani, 10, din 2007 și până astăzi. Taxe de primă matriculare, taxe de revânzare, taxe, taxe, taxe, unele de mii de euro, nu știu cum să vă spun. Dacă stau bine și mă gândesc, cred că unii dintre noi ar putea cere statului român și pentru despăgubiri că nu și-au putut vinde mașinile din cauza acestor taxe în niște ani de zile. Dar asta este oarecum o problemă secundară. Cei de la Autovit estimează că numai în 2017 numărul mașinilor second hand matriculate în România va crește cu cel puțin 20%. Asta înseamnă aproximativ un milion de mașini. Dacă ținem ritmul ăsta în 2-3 ani, dublăm numărul de mașini din România, ceea ce ar crea, bineînțeles, un paradox, în sensul că, până la urmă, locuitorii tot ăia suntem, deci nu putem merge cu mai multe mașini în același timp, nu? Nu, bineînțeles că nu. Diferența este însă dată de faptul că sunt mașini mai vechi, care poluează mai mult, și asta s-ar putea să o simțim cu toții. Și mai tineri, și mai bătrâni, și mai pietoni, și mai șoferi, și mai copii, până la urmă, aerul îl respirăm cu toții. E o problemă care nu ne preocupă, să o recunoaștem la, așa, la modul stringent. Dar uitați-vă la francezi. V-am dat exemplu Parisului, dar sunt mai multe capitale europene care au introdus, v-am povestit despre Ungaria, așa am și vorbit la un moment dat, care, care au introdus restricții. La Paris s-a introdus circulația alternativă. Cum era pe vremea lui cu cei mai tineri poate nu știți, în weekend, din cauza aglomerației, când aveam șosele, nu ca cum am avea, un weekend circulai, circulau cei cu soț, Al weekend cel fără soț. Mai este soluția și cu tot riscul să dați cu pietre în mine, eu o pun pe masă că ce a fost aici permanent, mai este soluția introducerii unor taxe în prețul benzinei. Taxe din care sigur că s-ar putea plăti și despăgubirile celor care deja au plătit niște ani de zile pentru statul român cu taxa de primă în matriculare, dar ar putea, cum să spun eu, i-ar putea stimula pe cetățenii României să circule mai puțin cu mașina, astfel încât să polueze mai puțin. Sigur că acestea sunt variante. Dacă mai aveți și altele, haideți să le discutăm împreună. O variantă fiind, bineînțeles, aceea de a nu face absolut nimic, că, până la urmă, statul a luat statul să dea banii înapoi și ce ne mai interesează asta cu aerul, mai bine plantăm niște păduri. 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm? Uh... Nu dau cu pietre, dar nu sunt de acord cu mine. De-aia avem deci, o emisiune de dezbatere, vă rog. Da. Eu am făcut un efort în ultimii ani și mi-am luat uh, la firmă două, trei Daci. Uh -huh. Și mi s-a întâmplat foarte des... Să Euro vorbesc 4. Cu veci... Euro da. 5. Euro 4, Euro 5, am luat și benzină și diesel. Așa. Doctor. Și mi s-a întâmplat foarte des că vorbesc cu vecini, cu prieteni, așa am spus, bă, da, ce eu mi-am luat din Europa și am plătit și timpul de materiale și am ieșit mult mai ieftin. De ce te luat, mă, Dace, că de acolo și ești mult mai ieftin cu tot cu timpul taxa de mediu? Deci ei, oamenii și-au făcut un calcul. Când au luat acea mașină, seconden, cu tot cu timpul de mediu, au ieșit mai ieftin. De ce să plătim noi acum toți pentru ei, când ei oricum au ieșit mai ieftin? Ia iertați-mă că nu vă cred pe cuvânt. Nu mă credeți nici... Cum nu sunteți nici dumneavoastră de acord cu mine? Și eu am acest drept să nu vă cred. Ce daci v-ați luat dumneavoastră și cu câți bani? Deci eu mi-am luat Docker, Docker Așa. pe benzină logic. Costau toate în jur de 12 13000 de euro. 12.000, mii, 12 da? 12 de euro da. odace, da? Am vecin care și-a luat Mercedes Vito din Olanda cu 7 și l-a costat, nu știu, 480 de euro taxă de mediu. Am un prieten care și-a cumpărat... Din... Stați un pic, stați pic, depinde. Ce normă de poluare cu doar 480 de euro? Era... Uh, Cel puțin euro, 3, 4, 4 euro, 5. 4. Nu, nu, 5 niciun caz. Era un Mercedes Vito din două ceva... Până, până în 1998, cu e o chestiune asta. Până ce? Am în care, până în 1998. Am în nu, care nu, nu, iertați-mă, până în 1998, euro 4 sub nicio formă. Non euro mai degrabă. Bun, Sau nu, eu de 2000 nu era mai veche. Înțelegeți, înțelegeți costat... că taxa acolo e mult mai mare, e semnificativ mai mare. Adică eu vă spun că am o astfel de mașină, ea se numește Cielo, iar taxa de primă în matriculare timbrul de mediu, nu taxa de prim că în era era la 2800 de euro. Oricum, am un prieten care și-a cumpărat Audi 2012. Domnule, Audi 2012, mă înțelegeți, acuma. Mihai, că ceea ce susțineți da. noastră nu e fundamentat. Acum, haideți să ne întoarcem la dezbaterea pe care v-am propus-o, dacă vreți. Da. Deci, eu cred că toți cei care și-au adus mașini second-hand și-au plătit taxa de de, taxa de, taxa de, mediu, au ieșit mai ieftin decât dacă și-ar fi cumpărat o mașină de România. Și-au făcut un calcul. Ați mai spus asta? Acum vă rog să ne întoarcem la dezbaterea pe care da. v-am propus-o, vă rog. Ce facem? Sunt... Facem ceva? Nu facem nimic? Nu facem nimic. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Iulian, bună ziua! Uh, salut, Moise! Vă ascultăm. Uh, ideea cu taxa pe benzină pot fi de acord cu ea într-o anumită măsură. Ar fi o măsură care ar mai restrânge dorința de circulație a oamenilor, totuși asta s-ar vedea și în prețurile bunurilor de consum. Uh, o altă idee ar fi să înceapă să fie taxe în funcție de zona orașului. Ok, ți-ai luat mașină să o duci pe Maricica la club, te costă să mergi în centru. Sau ți-ai luat-o să te plimbi, la fel, te costă. Știu că există în alte capitale europene taxe în funcție de zona orașului. Ok. okay. Am, am avut ne, această ne dezbatere la România în direct. Da, ar, ar fi o variantă. Sunt de acord și de, cu taxa benzinei. De În felul ăsta am în... reduce poluarea în orașe, ziceți dumneavoastră. Exact, am reduce poluarea în orașe și am reduce și dorința oamenilor de a-și cumpăra mașini. Ce o să fac? O să, primă, o să prime pe ele pe câmp sau pe șosea de centură? Mm, să știți că de multe ori le țin în curte sau în fața blocului și da, circulă... Atunci nu foluează. Păi da, tocmai, tocmai de aceea... Vedeți? Dacă, dacă mergi la serviciu, să zicem, cu tramvaiul sau cu autobuzul sau și ții mașina în fața blocului, sigur că mașina nu poluează, că stă. De aia vă spuneam că, și de fapt eu am susținut asta din 2007, dar cine mai are vârsta mea să-și mai aduc aminte. Cel care merge cu mașina poluează, cel care o cumpără, dar nu merge cu ea, nu poluează. De ce să-i pui taxa auto celui care o cumpără și stă? Sigur, pentru că este foarte nepopulară scumpirea benzinei. Aici total e o chestiune de, de oportunitate politică sau de oportunism politic, mai corect. bine zis. Corect, corect. Da, deci sunt total de acord cu scumpirea benzinei, dar cred că ar putea fi adăugate și alte taxe, una dintre ele fiind aceasta cu, cu zonele pe oraș, orice ar orice reduce numărul de mașini. Să circulăm un la alternativ, la... nu sunteți de acord? Uh, nu neapărat, sau la fel, făcută o taxă, sau nu, făcută o taxă dacă vrei să. Circuli în fiecare zi, ok. Ziua no. Iulian, isoană... sunteți foarte socialist. Numai socialiștii pun atâtea taxe. Taxă peste taxă peste taxă. Mai aveți și alte nu propuneri în so afară de taxe? Alte propuneri nu mai sunt. Ar fi să educăm populația la pericolul polorii, dar nu cred că va fi cazul și oricum eu măsură pe termen lung. Mm. Socialiștii sunt câturi de puțin. Sunt Bine. de părere că că da. trebuie să repedești cumva și având o un mod de a, de a face asta, de a regla piața altfel, da. motiv, singur un singur lucru vă mai întreb de unde sunteți dumneavoastră? Din București. Ok, bine în București, mă rog Încerc să mă gândesc cum ar fi să nu mai circule mașinile în București Și toată lumea să fie așa educată în spiritul protejării mediului Și să vrea să circule cu transportul în comun Care și așa e, e subcapacitat cu mult 0372069599 Bună ziua Cătălin Bună ziua Moise Interesantă discuție astăzi Consider că importul autovehicului nu poate fi oprit sub nicio formă, păi, în benzina, am face-o. Ok. nu e vorba de import ceva. acum. E vorba da. de folosirea da. mașinilor. Da, o impozitare în funcție de norma de poluare. Păi, a, ah. a, ah, dumneavoastră vreți să-i omorâm pe care au și vechi. Nu neapărat, pentru că și așa așa omoară poliția rutieră. Nu omoară. Poate să până acum un an și ceva și nu era poliția care să-i scape. Chiar dacă mașina era... Nu, vă de spun de așa, deci un... dincolo de, să zicem, justiția abstractă a unei astfel de măsuri, că cel care își ia euro 6, bineînțeles că plătește mai mult pentru asta, vă spun eu, e 1000, numai o 1000 mie de euro, mai filtrul ăla de particule, că eu l-am stricat pe al meu și a trebuit să-l schimb. Deci, într-adevăr, cine plătește pentru o normă de poluare mai mare, deja a dat niște bani în plus pentru protecția aerului și e just ce spuneți dumneavoastră, ca impozitele să fie mai mari pentru cei care au mașini mai poluante, da? Am înțeles corect? Da. Bine. Dar important este să se și facă ceva cu acești bani pentru poluare. Părdele forestiere, plantări de copaci, refacerea pădurii în România. Nu o să dăm bani ca să acoperim alte găuri. Pentru că nu ajungem niciun de este un fenomen real și nu poate fi opri. Dar știți de ce totuși este ipocrită soluția dumneavoastră? Iertați-mă, Cătălin, că vă... dacă nu v-ați cumva la niște perdele forestiere care să fie pe mijlocul drumurilor, astfel încât să nu mai treacă mașinile. Spuneți-mi dumneavoastră, știți cât e un impozitul pentru o Dacie? 50-60 de lei. Așa, hai, măriți-o. La cât? La cât măriți dumneavoastră impozitul ăsta? 2-300 de lei. 2-300 de lei? Da. Bun, și atunci de la un BMW avist? cât ar trebui să fie impozitul? Cam atâta e. Depinde ce normă de poluare. Păi unul cu normă, nu știu, euro 5, să zicem, mai nouț. Capacită, duplare sau triplare. Vă am da seama. sau am triplat și la Zace. Vă dați seama unde am ajuns? A, ah, vreți să-l triplați și la, de, și la BMW, doar că e BMW. Nu deci... neapărat că e BMW. <laughs> pentru... La noi e o problemă, pentru că majoritatea sunt diesel și nu știu... Acum, care este diferența între Euro 4 și Euro 5 și Euro 5 și Euro 6, după ultimele scandaluri? Mașinile de diesel și... sunt mai poluante oricum decât cele pe benzină. Da, dar s-ar putea ca un Euro 5 să fie mai poluant ca un Euro 4, care... Acest fel de particule Încerc doar să vă spun, Cătălin, ok, am reținut soluția dumneavoastră, sigur că da, este o soluție și asta, să mărim impozitele pentru mașinile care poluează mai mult, adică pentru mașinile mai vechi ceea ce introduce, bineînțeles, o contradicție, sau mașina fiind în mod inevitabil la români și un etalon de clasă. Bineînțeles că cei care au na, mai puțin bani au mașini mai vechi și atunci cum îi punem pe ea să plătească impozite mai mari decât pe cei care au mașini mai scumpe și mai noi. Ce spuneți, Aurel? Bună ziua! Pă, bună ziua, bună ziua! Ce să zic? Eu cred că aș face o... Din... Taxe, dar și zonală, cum sunt la camioane. Nu știu cum sunt taxe, cum le-a zis. Adică zona A, zona B, taxe cine, zonale. Vrea să okay. meargă, cine vrea să meargă în zona A. Acum, acum e, cu e interziția cu trei părere jumate, cu cinci tone, cu știți? Așa. În, în mijlocul orașului n-ai decât maxim trei părere jumate. Dacă vrei să intri un tonaj mai mare, trebuie să plătești o taxă. Ok. Cine de vrea să tranzitezi de centru, trebuie să plătească. Bine, Cred că făcut excepție cu riveranii. Vă acolo. referiți numai la București, bănuiesc. În orașele mari, unde este circulația mare. Ok. Orașe, să știți că în România există un mare oraș, acela este București, și niște orașe mai mari, să le zicem. Mai degrabă decât orașe mari. Sunt orașe mai mari. Și Cluj, da. și Timișoara, și Brașov sunt orașe mai mari. Nu adică sunt mari. Unde, unde, sunt, unde se trafic intens, unde se fac blocaj, unde sunt mașini și multe la astea. Nu? Adică în orășele mici, unde nu sunt... Este trafic. În cazurile pe care vi le-am spus, Cluj, Timișoara, Brașov, de cele mai multe ori blocajele la care vă referiți dumneavoastră sunt cauzate de faptul că na, sunt orașe cu o arhitectură istorică, sunt străzile mai înguste pe zonele de centru și de aceea se fac blocaje. Și bineînțeles... Aceea unde sunt în înguste, sunt zone istorice, trebuie puse niște taxe. Și asta rezolvă problema poluării, spuneți dumneavoastră. Probabil că mulți o să ocolească zona aceea, o să meargă pe margine, pe periferie, nu știu. Mm. Zic și eu. Ok, și eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar chiar și pe periferie tot se face poluare. În condițiile în care Tocmai. noi vorbim de creșterea poluare. cu cel puțin un milion a numărului de mașini în țara România... Una peste poluare, alta, mă înțelegeți, ce vă spun? Poluare se face oricum. Okay. Chiar, dacă, chiar dacă plătesc taxă, nu mai fac poluare? Pot fac poluare, chiar dacă plătesc taxa, nu? Depinde cât vă ustură taxa respectivă. Da. Nu, <laughs> era o, <laughs> o idee. Bine, vă mulțumesc pentru ea. 0372069599. Daniel, bună ziua. Uh, bună ziua. Vă ascultăm. Eu uh, am cumpărat o mașină din Europa și... Uh, Deocamdată încă nu am, am matriculat-o Tocmai pentru chestia asta Că e timpul foarte scump Am cumpărat-o pentru că am mulți copii Familie mare, am nevoie de mașină mai mare Așa. E foarte scumpă la Prima mână, la nouă N-am avut bani decât de secund. Așa. Deci așa pot să zic că imparțial nefin, nu sunt împotriva timbrului de poluare Păi nu, nu mai discutăm asta, s-a scos Poate okay. n-ați aflat Da, da, da, P asta, zic. am fost împotriva lui împ și împotriva nu... băgării lui în benzină Daniel, și eu am fost împotriva tuturor taxelor auto Am explicat de la da. început A... că sunt o prostie Dar asta cu benzina s Aici cu ne benzina împărțim părerile Împotriva da. uh, Pentru rezolvarea problemei din oraș Tot așa, cum au zis și antevorbitorii O taxă pentru centrul orașului benzi unice pentru autobuze și mijloacele de transport în comun a, și desfințarea parcărilor a, gratuite din centru. Nu există. Cum, Unde sunt parcări gratuite? În ce oraș? În București, de exemplu. Unde? Că, eu n n Păi, peste tot. De exemplu, cum ar veni inelul median, care e delimitat de Mihai Bravu, parcare pe tot Mihai Bravu se ai, marchează. Da, Asta e parcare pe, pe stradă, ziceți dumneavoastră. Asta, da, da, da, da, da. Păi da, da, asta de pe stradă. Da, bună idee. v în ce zonă locuiți. Daniel? V-ați în ce zonă loc. Mai exact. Pe, între Dristor și... La, la Dristor în La Bloc? Și, da. Și unde puneți mașina? Pe locul primăriei. A, ah, v-ați cumpărat loc de parcare? Nu, nu, nu-i cumpărat. E închiriat, închiriat. V-ați închiriat loc da. de parcare? Da, da, da. Și cum să facem noi să avem toți astfel de locuri? Pentru că știți, dacă exemplu, interzicem peste tot a, a, parcarea, nu mai avem ce să facem cu mașinile. Adică undeva trebuie să le punem, că nu le putem lua în sufragerie. O idee care o încerc să promovez și cu niște colegi care, în fine, sunt și pe la primărie, ar fi, nu știu dacă de bună sau nu, sunt acele termocentrale, care sunt în fiecare cartier, care au jumătate un etaj deasupra lor. S-ar putea, putea face o parcare etajată. E interesantă ideea. Nu știu dacă structurile de rezistență ale acelor clădiri care da, sunt nu vechi... Pe vă re vă referiți la punctele termice, la, la punctele termice, vă referiți. Punctele referesc, termice, da. E, nu neapărat pe structura lor, poate pe niște piloni în jurul lor sau, eu știu... Na, nu sunt Deci neapărat. sunteți de părere că trebuie să construim parcări? Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie da, să... Da, Dar, dar asta e o altă, altă discuție. Asta, da. asta e o altă discuție. Nu credeți că, de exemplu, dacă mergeți mai mult cu mașina, ar trebui să plătiți pentru poluare mai mult decât cel care o ține în parcare? Nu, neapărat. De ce? Nu, pentru că asta este o opțiune și nu cred că... Păi e opțiunea de a polua sau de a nu de polua? La... Da, nu cred că este o rezolvare. Prețul benzinei influențează mai multe chestii, inclusiv produsele pe care le cumpără oamenii care nu merg cu mașina. Asta odată. Și în al doilea... Stați așa, că n-am zis să dublăm prețul benzinei. Dar faceți și noastră un calcul. Dacă puneți, abarnam la 50 de eurocenți, să spunem, la consumul României în momentul de față este undeva la 5-6 milioane de tone de carburanți uh, puteți, putem să ajungem ușor la niște uh, sute de milioane de europeani, fără să plătim foarte mult în benzină uh, Acum nu știu, pe mine cel puțin mai mult mă afectează poluarea din oraș și asta cred că ar putea pentru că trăiți în că oraș, dar asta nu văd drepturi suplimentare la un aer curat Față de cel care trăiește în Comuna Jilava sau în Comuna Pantelimon. Mă înțelegeți? Și care respiră poluarea noastră din oraș, fără să o producă în mod neap necesar. Păi da, da, reducerea. Uh, vă referiți la poluarea care. Mă, din mă refer mă la faptul că noi, bucureștenii, sau... n-ar trebui să ne mai considerăm buricul târgului, domnule. Sunt oameni toți și cei care nu, nu trăiesc de... în București. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar reducerea poluării în București și a oamenilor care merg cu mașina către București. Reducerea deplasărilor ar reduce și poluarea În jurul Bucureștiului Într-o <hântă> anumită măsură Plastică, Sunt, în, într am... nu știu, Mie mi se pare mai normal Să dezvoltăm încă o mijloc, dată, Daniel. De, mijlocele de transport în comun Să da, mai bine Da, e mult mai bine Ar fi senzațional ah. dar... Are, Și restr restrângerea uh, Cum zice, restrângerea accesului În zonării de centru prin măsuri din astea Încă o dată, ar fi Tenzi senzațional mai Și tot asta o să o lase mașina acasă ei, n-ați da. deci și dumneavoastră sunteți dispuse să lăsați mașina acasă? Da, normal, dacă mergem Rămâs... autobuzul. Okay. de ce nu. Rămăsesem uh -huh. cu impresia că dacă am avea autostrăzi și uh, benzi de circulație de nu știu care, atunci mașinile mergând, ele în mers cu motorul pe carburație n-ar mai polua deloc. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! Sigur că sunt metode de reducere a consumului, dar haide să nu ne ascundem după deget. Suntem, nu suntem departe de ziua în care va trebui restric, restricționată sub o formă sau alta circulația vehiculelor, în cel puțin în niște zone ale României, dacă nu în mai multe, din cauza polorii. Uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă în această lume. Nu suntem în afara ei. Repetăm greșelile altora chiar cu o pasiune de oameni care nu știu în ce lume tresc. Bună ziua, Dorin! Bună ziua! Mobile UK scrie aici. Sunteți din Marea Britanie? Uh, nu, exact din Zalău. Ce -o filează locuri! Îmi <laughs> tot arată softul ăsta al nostru cu Mobile UK. Poftiți, vă da, rog. Probabil pentru că se aducă mașini multe, dar nu din UK la noi. Nu, nu din UK. Din... Deci nu, sunt și din UK. Eu mă sperii când îi văd cu volanul pe dreapta, sunt pe, post, pe punctul să fac infarcă, nu știi dacă te văd în oglindă, nu te văd, asta e o altă discuție. Da, dificil, într-adevăr, da. dificil de conducere. dar am înțeles că se obișnuiește lumea. Uh -huh. Ce vreau să spun și eu, legat de scoatelea taxei, în momentul în care s-a scos taxa de la noi. Într-adevăr, a venit primul val de masicurări. Dar acesta va scădea. În mod natural. Bun. Uh, și trebuie să vedem de ce cei din vest încearcă să renunțe la mașinile vechi care ne le dorim noi. Dorim, stați, stați, stați, stați așa. Nu. Deci, nu înseamnă că de an, dacă toată lumea care vrea BMW-ul din, din Germania și la ducea anul ăsta, anul viitor nu o să mai vrea nimeni. Va scădea valul, sunt de acord cu dumneavoastră, dar, în mod cert, va scădea mai degrabă în matricularea de mașini noi. În matricularea de mașini noi, bun, dar noi, momentan, nu prea ne permite mașini noi. Și de aceea românii se îndreaptă spre mașini second euro patru, mă rog. Ce dormi era de discuție asta... <laughs> Eu vă spun că o mașină nouă E mult mai puțin costisitoare Decât o mașină secă. Nu mă crede nimeni Dacă aș putea Am făcut experimentul ăsta cu, cu fratele meu, Care avea exact același concept Deci până nu conduci o mașină nouă Vreo patru ani și nu-ți cere niciun ban Nu o să vă convingeți de chestiunea asta să cumpărați toți mașini am second înțeles. Hand. Am înțeles, am avut și mașină nouă Și mașină Bine. Perfect de acord Mașina nouă mai, mai este de întreținut Dar ideea era În momentul în care la noi se, vor se va introduce o taxă în combustibil, atunci se va aplica uh, ce ziceau ei uh, poluatorul plătește. Eu așa zic. Pentru că, pentru că degeaba îmi cumpăr eu o mașină nouă și fac taxii da. cu mașina. Sau îmi cumpăr o mașină second din Germania pentru că îmi place, pentru că atât am permit. Și voi uitați la ea în aș... Și mă uit la ea și circul cu ea 3 5000 de kilometri pe an. să de acord, un, da. uh, on transport public, face sute de mii de km. M am luat două cazuri extreme. Să știți că mașinile de firmă, alea care circulă foarte mult și prin okay. țară și prin orașe, acelea poluează foarte mult. Pert Sigur că exact există exact, în momentul de față niște impozite mai mari. Firmele plătesc alte impozite decât persoanele okay, fizice. Dar mașinile de firmă, dacă vă puteam, da. mașinile de firmă, majoritatea sunt mașini relativ noi. Da, pentru că, na, se pot amortiza și așa mai departe, se bagă pe costuri. Exact, dar nu se aplică poluatorul plătește, deloc. De aceea majoritatea cei care le-au înmatriculat în Bulgaria, sunt foarte multe în sud înmatriculate în Bulgaria, pentru această mirifică taxă care a fost până acum. Da. Toți banii care îi plătesc e acolo, simbolic era suma, nu știu cât, 300 de euro, nu am avut tangențe, dar mult mai mici decât miile de euro care se cerau pentru taxa respectivă. Nu, mm, în nu plăteau El decât plătește... impozitul pe mașină. Ok, bun, impozitul pe mașină pleacă în străinătate, mm. asigurarea pleacă în străinătate, apoi da, da. rămâne combustibilul și poluarea. Da, domnule, a fost o idee foarte proastă taxa asta, nu nu mai discutăm, gata, bine că am scăpat de ea. Întrebarea e ce okay. facem de acum colo. Combustibil, da. În combustibil și dacă s-ar putea în asigurări. În asigurări în un an care la noi în țară în asigurarea nu-ți oferă apa pe nimic. Pe Cum? când... nu e așa. M relativ. Păi, Depinde de unde de te asiguri. Asigur păi, exact. Păi iertați-mă, da. Nu, dacă, vrei să, dacă vrei să fii asigurat, atunci îți faci la o firmă serioasă. Ok. Dar tot nu asigură și nu sunt la același nivel ca și dincolo. Nu ne aliniem la prețurile de dincolo, nu se pune problema. Dar când îmi spunea cineva, pentru că pentru o, o mașină din 2011 plătește asigurare echivalentă a 2500 de lei pe an, asigurare obligatorie, deci nu casco, mașină, da. da. dar el în caz de accident, el are mașină de înlocuire, el are retractare. Noi, în caz de accident, căutăm platformă, căutăm service, pentru că nu ne mai despăgubește nimeni nimic. Da, bine. dorim, cred că totuși ați umblat mult prin UK, că prea le comparați așa. Să știți că asta cu costurile asigurărilor, asta e o discuție complicată rău de tot, mai ales în condițiile în care mai știți ce au făcut anul trecut transportatorii? Cum au venit ei și au cerut și pe mama și pe tata în condițiile în care, de fapt, ei sunt cei care produc cele mai multe daune companiilor de asigurări din România pentru că um, na, circulă prin toată Europa. Și una este să provoci un accident în România și alta este să provoci în Europa un accident. Da? Mă rog. E o altă discuție, nu acum. Nu ne băgăm acum peste ea. Laurențiu, bună ziua! Vă salut, bună ziua! Vă ascultăm. Uh, apropo de ce spuneați dumneavoastră cu numărul mare de mașini cu care o să se mărească numărul deja actual. Da. Eu cred că mașinile deja există în țară, mare parte din ele, doar că nu sunt înmatriculate în România. Unele uh, da, așa este. Unele da. Iar, de altă parte, nimeni niciodată, deci nimeni niciodată nu o să-și vândă o mașină euro opt ca să-și iau un non-euro, decât dacă e un mare pasionat și vrea ceva retro sau, mă rog, asta e altă discuție. Deci asta cu adusul hârburilor nu mi se pare viabilă. Domnule, iertați-mă. Iertați-mă că, nu... iertați că, dar nu, nu, nu vă pot permite... Adică, nu știu cum să vă spun, Laurențiu, ideea e așa, Euro nu există. Există Euro 6. Nu, nu era ca, ca idee, da. Bun, Euro 5, Loganul este Euro 5. Sunt foarte mulți oameni care chiar își doresc BMW-uri, domnule. Și nu își permit să dea 50-60 de mii de euro și își cumpără unul cu 5-6 de euro, care este euro 1, euro 2. Da, corect. De la euro 2 la euro 5, credeți-mă că e diferență foarte mare de normă e, de poluare. Sunt, sunt de acord cu dumneavoastră apropo de mașinile cumpărate noi și mașinile mai lău. Eu am de la serviciu o mașină, nu știu, care nu a costat foarte mult, și am 530 de mii cu ea și fără probleme majore. Uh, asta cu prețul benzinei Nu prea mi se pare Ni în regulă nici asta Prețul benzinei, prețul combustibilului Deja este exagerat de mare uh, Datoriza accizelor Mă gândesc, pentru că din România Cumpără combustibil și cei din Republica Moldova da. Și ei îl deci... Vând cu 3 lei Adică mă gândesc că deja prețul este Unflat și răs Taxat De nu prea mai are loc Ok, și atunci soluția nu. care ar fi? Nu știu, nici asta cu, cu plata în plus, nu mi se pare ei, pentru că nu, același aer îl respirăm. Și noi ăștia care plătim, și noi Dif care nu plătim. Da, diferența e că Ia. unii îl poluează mai mult și alții îl poluează mai puțin. Da, da dar asta cu taxa pe poluare ajunge să îi afecteze fix pe cei care nu prea au bănuți. Pa Bă, nu, îi afectează ar... pe toți. Copii, bătrâni, mm. pietoni... Asta da, dar taxa în sine. Dar de ce să-i plângem pe aia bogați? Ce aia... Păi nu, nu, nu, nu eu, eu îi plâng pe aia săraci. Păi da, văd că aveți această tenință. Deci, Laurențiu, să înțeleg că nu, nu e nimic de făcut. Uh, pf, în principiu, nu. Bine. În principiu, nu. Ok, vă mulțumesc. E foarte... Asta e cea mai facilă soluție, nu e nimic de făcut. Emanuel, bună ziua. Ema... Bună ziua, vă ascultăm. Ziua, Emanel, de Eu aș propune că ieftinirea carburanțelor cu 20% aș fi contrar cu toți cei, care, toți cei care au vorbit înainte, deoarece din câte știu, până cu câțiva ani în urmă acciza se plătea pe kilogram nu pe litru la carburanți. Și acum ar fi bine să se facă o dreptate. Stai, stai, stai. Nu, nu înțeleg. Deci între un kilogram de motorină și un litru de motorină e o diferență care no, no, no. ține de densitate. De da, dar și de volum. Eu mă refer, din câte știu, acciza se plătea per kilogram. Emanuel, kilogramul... nu, da. nu înțeleg unde bateți, dar ca să explicăm pentru toată lumea, un, un litru de motorină este cu 25% mai greu decât un litru de apă. Deci ocupa același volum. Asta vreți să spuneți? Nu. deci Vreau, vreau să spun în felul următor. Un, un litru, mă refer la benzină, da? Așa. Un, un, kilo, un kilogram de benzină este egal cu 1,200 litri. Așa. Și aciză se plătea pe kilogram, nu se plătea pe litru. Așa. Și, în, în definitiv, acei 20%, adică, na, de, care reiesc în plus, acolo eram furați toți la pompă. Ba, nu eram furați, că la pompă se recalculează. aciză nu, nu, da. nu. Cine a spus dumneavoastră, asta v-a spus o poveste. Să știți că acciza se calculează înainte să plece motorina din depozit sau din rafinărie către pompă. Deci, uh -huh. deci statul o încasează înainte ca ea să ajungă la pompă. Da, dar statul cum o încasează? Per uh, kilogram per, sau per literă? Per tonă. Per tonă? Da. Deci, da, da, da, da. da. Deci, Haideți să revenim de la discuția asta. Deci dumneavoastră ce da. propuneți? Eu păcun ieftimirea carburanților și... Și să fie bine, să nu fie rău. Exact, nu. Da, bine. Oricum cine circulă mai mult, poluează mai mult și atunci el consumă mai mult carburant și automat statul va colecta mai mult. Păi, pe dumneavoastră aveți impresia că eu de grijă a statului mor în această discuție. Nu, nu, dar... Mașinile care se aduc acum, da? uh, care se cumpără din Germania, da? din, alte, din alte țări, la 23.000 de euro, se cumpără doar mașini de la Euro 3 în sus, la banii ăștia. Nu sunt convins că e așa, cum spuneți da, eu sunt convins și oricum, Eu vă spun că am prieteni care aduc mașini, vă spun din Sibiu. Uh, vă că sunteți cunoscători, am și eu de vânzare da. un Sielo, cât îmi dați pe el? Are 149.000 da, da, da. de, de kilometri și e din 1999. De bănesc, că mașina dumneavoastră este Euro 2, pentru că este bensina. Este non-euro. Non-euro? Este non-euro, da. domnule, da. E de pe vremea când mașinile consumau 13%, poftiți. Eu vă spun că acum am, am o, o mașină care sunt programat. Nu, nu, spuneți-mi no, dacă no. îmi dați și mie bani pe mașina asta sau nu, că vreau no, să o a, vând. Asta, asta cred că automat o să mergeți că el la casă. Domnule, ia uite, frate. Deci are 140.000 <lipi> de kilometri aer condiționat în stare perfectă vă de cred, funcționare, deci... Cred, dar... Uh, mulți, poate găsiți un pasionat de SEO, dar oricum e o problemă cu piesele de schimb și sunt mai multe. Dar de, de, de, de asigurări, de a am discutat și de asigurări, uh, de asigurări, uh, eu propun ca să, și asiguratorii să ne permită să reparăm mașinile și cu piese de aftermarket, pentru că ei te obligă să pui de la piesă originală. <laughs> ok. P asta, asta, asta e o, e o problemă. Deci, eu înțeleg, dumneavoastră lucrați la un serviciu sau sunteți șofer, profesionist? Nu, am lucrat în domeniu. Am okay. lucrat în domeniu și am și prieteni care lucrează în domeniu și chiar... Uh, și sunteți toți obligat să folosiți piese, să nu folosiți aftermarket? Nu, serviciu, de serviciu este obligat, da. decât de către asigurator, să monteze doar piese originale. Da? Voie, nu nu poți căuta cu aftermarket. Și atunci, automat, facturile sunt mai mari de reparație, dar una este să cumpere o bară originală cu... 8. Eu, care, Emanuel, eu, eu înțeleg de la da. dumneavoastră așa, tot ceea ce contează este să plătim mai puțin. Indiferent că vorbim de service, indiferent că vorbim de asigurare, indiferent că da, vorbim de benzină, da. dă dracu de aer, iertați-mă, și de ce mai contează da, altceva. Eu, da, și de cu Fiecare de consumă... cu interesul lui și... Da. ai domnule, bine, gata. Am înțeles, e punctul dumneavoastră de vedere E punctul meu, punctul meu de vedere Și cred, cred că nu m-am al meu, am mai mult Apreciez, deci, deci vă, dau, vă dau Cuvântul meu că am foarte mult respect Pentru sinceritatea dumneavoastră Sunt foarte puțini oameni În România care gândesc așa Nu, foarte mulți care gândesc așa Foarte puțini care au curajul să o spună Pe șleau, băi, ne în 14 de Poate mai ia ce ne-au De aerul vostru și de Prostiile voastre cu mediu Claudiu, bună ziua Bună ziua, te salut Când o veni și o zice, nu mai putem respira, nu ne mai vedem unii cu alții. Uite cât plătim pentru sănătate, pentru că moare lumea de cancer în România din cauza poluării, O să zic că de ce aveți bă cu noi de ne, ne lăsați să circulăm, ne pune să circulăm o săptămână, unii și o săptămână alții. Poftiți, Claudiu. Da, așa este. Nu știu dacă aș fi de acord să circulăm o săptămână, o cealaltă săptămână, dar aș vrea să ți menționez două lucruri pe care nu știu dacă tu le-ai menționat și ai fost aten la câteva aspecte. Îți dau un singur exemplu. Anul trecut, în 2016, undeva pe la jumătatea anului, i-am cumpărat soției mele o mașină Euro 6. Care? Un motor de 1.6 benzină turbo, la care am rămas, presurprinderea surprinderea mea, mașină nouă, i-am plătit taxă de primă matriculare. 1.700 de lei. Taxă de poluare, sau cum vrei să o numim. Da, timbru de mediu era atunci. Timbrul Eu am luat-o acum 2 ani, să știți, că nu se plătea pentru Euro 6... Era 0. Dar, dar și și de la firma fi? aia care a fost prinsă după aia Că mințea exact la Euro 6 Mă rog, la Euro 6 am, am înțeles că nu mințeau La Euro 5 deci, <laughs> Ok așa. Să discutăm despre ce impulsionează statul român Adică tu la o mașină Euro 5 Îi pui o taxă mai mică decât unei mașină Euro 6 Mă duc, mă supăr pe brandul respectiv Nu mi-a plăcut mașina În fine, îmi vând mașina Îmi cumpăr o mașină second hand Da un motor de 3 litri, cu motor de 3000, da? cu Euro 5, da? și mă dus și plătesc taxa de poluare la 700 de lei. <laughs> Cum e posibil? Păi, are mai mulți cai. Caii sunt elbivori. Are mai mulți cai. Poluiază. cai are mașina mult? asta dumneavoastră? Vreo 250. 300, mai 313, mulți? 313, da. Uh -huh. Uh -huh. O hergelie întreagă. De-aia vă zic. Regenerează pași ăștia, când pasc... Da? Păi. Păi da, dar care e logica? Adică la un motor de 1.6... Haideți, haide, am înțeles. Deci nu, vă spun eu care e logica s Au încurcat atât de tare în taxele alea, mai ales după ce au început să curgă deciziile curții europene împotriva lor, încât le-au făcut pilaf. N-au mai înțeles nici ce Era... nu mai știu cine era atunci. De fapt știu, dar nu mai vreau să-i aud nici în somn de numele ăla. Dar și atunci au început să le facă într-un mare fel. Dar haideți, veniți în zilele noastre. Gata, domnule, s-a terminat, am scăpat de ele. Ce facem de aici încolo, Claudia? Ok. Părerea mea. Da. În România nu se impulsionează deloc. Văd că circulatul un oraș cu biciclete, motociclete, motoscutere. Uitați-vă în Paris. Da. Uitați-vă la ce circulație există a scuterelor, a motocicletelor, a bicicletelor. Când vedeți așa ceva în București? Sau în Cluj. O știm, eu sunt clujean. Mă uit la circulația motoscuterelor pe timp de vară, este inexistentă. Nu impulsionăm cu nimic. Biciclete, nu facem nimic. Infrastructură, să nu discutăm despre infrastructură. Este zero. La noi, în România, nu se pune punctul pe nimic. Bun. Pe deci așteptăm potii. să facă cineva infrastructură și până atunci noi nu facem nimic că nu-i nevoie. Păi, e corect? Noi am vrea să facem ceva. Da, statul, noi nu vrea. noi. Păi, noi statul... Stat... Ce să facă statul român când avem atâtea incompetenți care nu gândesc nimic pentru populație? Da? și care mai el? și da ordonanțe noaptea. Bine, mai, mai ordonanțe. Deci, deci cel mai bine este să nu facem nimic. Nu, eu vreau să facem ceva, dar vreau să, să gândească cel care este ministrul transporturilor sau cine a mediului, da? să gândească cei doi să se pună de comun acord, ok, domnule, ce putem să facem pentru Păi eu v-am zis niște soluții, că nu sunt prea multe așa. Nu, adică... nu există prea multe soluții, așa este. Așa. Din păcate. Ori circulăm o, mai puțin, ori circulăm mai puțin. Sunt două soluții. Asta se tax. poate produce fie printr-o interdicție, n-aveți voie să circulați între orele D și D în data D, sau prin taxe. Vă costă foarte mult să circulați, deoarece am băgat taxa asta în benzină. Sunt de acord. Introducem o taxă astfel încât poate în zonele centrale ale unor orașe mari, pentru că este aberant să introduc o taxă într-un sat asfaltat, într-o comună, sau într-un oraș el mic în care nu există atât de multă circulație. Mi se pare să introducem o taxă chiar în zonele unde există aglomerații, gen București, gen Cluj-Napoca, gen cu Timișoara. Iertați-mă, pentru ce să plătim taxe? Numai de dragul de-a plătitului? Nu, nu... Eu cred că plătim suficiente și în momentul de față. Ok. Pentru... Vă mulțumesc. Emisiunea s-a terminat. Pentru cei care ne urmărit pe Facebook, cred pentru că citesc o știre ce a venit acum. Colegii de la știri, probabil la fix, o să vă dea detalii mai multe. Legea de aprobare a ordonanței 14 și legea de respingere a ordonanței 13 au fost adoptate de Camera Deputaților. La anul și la mulți ani! Ați ascultat România în direct la Europa FM.